Neun. Neun. One. Wochentage. Wochentage. Onejan. Der Montag. Der Montag. One Ankan. Der Dienstag. Der Dienstag. One Pot. Der Mittwoch. Der Mittwoch. One Paruthat d Der Donnerstag. Der Donnerstag. One So. Der Freitag. der Freitag, der samstag der Samstag, วันอาทิ t der Sonntag, ศัปดาอาทิตย์ die Woche, ตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตย์ Von Montag bis Sonntag Von Montag bis Sonntag วันที่หนึ่งคือวันจัน Der erste Tag ist Montag Der erste Tag ist Montag วันที่สองคือวันอังคาร Der zweite Tag วันที่สองคือวันพ e ธวันที่สามคือวันพวันที่สามคือวันพุธ der dritte ที่ส s t mittwoch der d r i ีวันที่ส t m คือวันพหัสวันที่สาคือวันพฤหัสบดี่คือวันพฤหัสสดีวัท่าบดีามที่สี Der vierte Tag ist Donnerstag. Der fünfte Tag ist Freitag. Der fünfte Tag ist Freitag. Der sechste Tag ist Samstag. Der sechste Tag ist Samstag. วันที่เจ็ดคือวันอาทิต der siebte tag ist sonntag der siebte tag ist sonntag หนึ่งสัปดาห์มีเวัน die woche hat sieben tage die woche hat s n tage เราทํางานเพียงหวัน wir arbeiten nur fünf tage Wir arbeiten nur fünf Tage.